Acá, en Suecia Estocolmo, además de otros sabores inigualables como ser churrasco argentino, pollo salabroste, pinches de carne, empanadas, salteñas y mucho, mucho más. ¿Dónde? En el atrio de Oste Gymnasium, en Scanso domingos a partir de horas 12 hasta las 3 de la tarde y para los deliciosos chorizos podrá hacer usted sus pedidos y claro que sí. llegará directo donde usted se encuentre llamar a los teléfonos 073 3525 878 o al 070 71 74 862 comunicarse con Alejandro o María José La carreta criolla La paca tiene hambre comprar un choripán. De esta manera, Radio Bolivia finaliza su programación. Quedamos profundamente agradecidos por vuestra atención a la audición de hoy.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 634252-1 Och vår försäljningsverksamhet Alltså Vår försäljningsverksamhet finns då på Annons1.tk Mobiltelefon och sms är 0769 37 37 06 0769 37 37 06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 jag det Vi ser möjlighet att få manuellt svar också på Ja, jag hörde mig. 17, 17 och 14. Nej. Vä vänta lite, vänta lite. Ja. Du, du får vänta lite. Okej. Okay. Jag säger till när vi ska börja prata här. Okej, okay, till. Det här går ut också. Det är det som hörs på Skype att det går ut på 88 också. Att, jag ska kolla på. Jag har medhörning på, på en hörlur här. Jag tog upp det här. Det här med vatt, vatt, vatt, vattenförsörjningen där nere i, i bruten på många ställen, va, vad har du för kommentarer om det? den artikeln. Jag skickar artikeln till dig där från Dalenas tidning. Jag har just lätt, Ja, ju De har ju inte ingen vatten, va? Ja, det, det, det går i. i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 mer än i fem, 65 år nästan mm. de försöker då utrota det palestinska folket mm. och hela världen ser och tittar på det och, och inte reagerar alls jag tycker att det här är en skandal och uh, det är do dokumenterat förintelse som pågår nu när vi pratar om Uh, andra världskriget. I, ett, nu, uh, det som man har inte under andra världskriget, man kan inte göras ojust, men det som händer idag, uh, går att uh, göra något åt det, att stoppa det eller åtminstone att protestera mot det, eller att prata om det. Jag tycker egentligen att det här är en, en fruktansvärd alltså, folkmord som pågår i Palestina. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh.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 för inte all infrastruktur som kan möjliggöra att jordbruket fungerar, att palestinier kan överleva. All vatten i Palestina nu monopoliseras av judarna, av judiska bosättningarna, av ockupanterna. Och man, för, man, hindrar, man förbjuder palestinier att ha vatten eller att våra brunnar, att överhuvudtaget inte ens att, ha, att, uh, att organisera sig för att spara och behålla vatten från regnet. Uh, och så den här, det är uh, som det står i egentligen i den här artikeln om uh, vapens, uh, vatten som vapen i Palestina det står också att uh,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 Uh, alltså dessa palestinier tvingas att köpa sitt eget vatten för att kunna överleva. Ja, det, det, det, det, ja. Ja. det är skandal. Det skandal. är en skandal. I Palestina. Det har gått gått ganska länge nu, mycket lång tid sedan. Det här är en planerat och medvetet operation som syftar till att krossa all infrastruktur i Palestina som kan möjliggöra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 vi har vatten va? Men hur är det med, med uh, uh, gränskontrollerna där? De beslagta uh, var varor som de försöker ta, ta över gränsen också va? Ja, de, alltså, det är, en, det är en, en sorts skitt mot Gaza. Det är en blockad. Ja. Och du kommer ihåg att det är många båtar. Och även ska har varit med. Och även uh, turkiska båtar som försökt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 det är fruktansvärt som det som pågår nu. jag har faktiskt att bilder från marknader där det var fullt varor de tog oss ånder Det Stämmer verkligen uppgifterna det då? Det är resultatiskt propaganda. Som ja. propaganda med i verkligheten. Allt, det finns brist på allt i Palestina. Ja, kan du räkna upp vilka varor som det är brist på? Mediciner då? Försiktigt mediciner, allt egentligen. Även bröd, även ja, ja. vitt och maj så uh, allt eftersom som jag sa att det, det är bara judarna, judiska bosättarna som hjälps för att få vatten, monopoliserar vatten, för att få hjälp från staten och för att konfiskera palestinas mark och ta av deras vatten och deras mark. Uh, som är mest av det gassar. Eh, där är nu mycket värre. Eh, de naturliga eh, täckterna är utarmade, utarmade och riskerar att kollapsa helt. Eh, som, en artikel, som det står i artikeln som du har läst så tusentals fattiga människor i Palestina är helt utan vatten. Är de helt de israel... ja De är helt utan vatten ja och de israeliska bosättarna har däremot obegränsad tillgång till vatten ja. även för att eh, för att ha swimmingpool och för att bada och för att ja för fridtid med den palestinska att dricka vatten att dricka eller att vattna sina grundsaker. osv. man säger i procent i procent hur många procent tar Palestinerna ut av vattnet i procent vet du det ja. Ja, kanske två procent max. 2 procent? Ja. Och de då får, då får köpa sitt vatten då alltså? Ja, ja, ja. De, alltså, med, däremot har uh, till exempel bosätterna och bäggelser tillgång som jag sa och dessutom de får köpa billigt, mycket billigt uh, rutturvatten för uh, sina uh, grödor och trädgårdar medan palestinierna mm. måste köpa dyrt riksvatten till allt. Och enligt äh, ja, äh, palestinier som dokumenterade det här så har palestinier inte fått ett enda nytt tillstånd till exempel att anlägga vatten Så har inte sedan 1967, alltså sedan äh, resten av Palästina ockuperas De får knappt tillstånd att reparera de gamla som de hade innan ockupationen.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 Även bostäder ryckas så folk blir helt uh, barskrappade. Uh, bars, uh, uh, hur, hur, hur kan man tvätta sig då om det inte finns något vatten? Ja, det, det, det är få palisiner som nu har vatten för att bada eller för att veta sig. Det, inte, det är fruktansvärt som det är. Det är nästan otroligt. Ja. Vad, säger, vad säger FN om det här då? Ingenting. Ingenting? De gör inga inga ja. stationer. Nej. Och avlopps, avloppsfrågan som det står också i den här artikeln som skickade med, avloppsfrågan är lika spår. Bara en tredjedel av avloppen i eh, hos är hos eh, palestinierna, är kopplad till rening. På vissa håll blir och krana helt översvämmad, både av, eh, av palestiniernas och bosättarnas avloppsvatten. Oh. Alltså på palestinska marken och från Gaza rinner 90 miljoner kubikmeter av loppsvatten rakt ut i havet varje år, i havet alltså där palestinier försöker fiska eh, för att få något fisk att äta så eh, Israel är ju medvetet alltså att vad att rena vatten i havet där palisinerna eh, fiskar sina fisk. och allt detta Eh, förstås är dokumenterade eh, organisationerna både italienska och palestinska organisationer som försöker då eh, eh, informera om det. Eh, Israel gör allt för att sätta eh, förstås skeppar i för palestinier. Det gör oss, det, det gör alltså i Uh, de ger inte palestinierna tillgång till rent vatten och de skjuter sönder och slår omkull alla uh, palestiniernas vattentankar jag, jag tänkte på uh. en sak Hamas och Fatah och PLO är de, är de fortfarande osamsare? Det står att Israel har lyckats alltså installera, infiltrera och och installera den palestinska ledningen så nu äh, Pelo som du säger Pelo för 30 år sedan den var representativ och det var en motståndsorganisation en motståndsrörelse men nu äh, Israelna har lyckats äh, installera ledningen som är pro-israelisk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 Så. Och ja, det är så här, jag ska berätta en sak att när Pelo var en mot, motståndsrörelse och representativ så israelerna hjälpte Hamas för att slå till mot Pelo. Och nu när, Pilo, när, när Hamas eh, blir representativ och, och stark motståndsrörelse rörelse, så Israelna hjälper Pelo eller Fatah för att slå till mot Hamas så den här de, de, de diabolisk uh, israelerna en diabolisk politik alltså att slå uh, olika grupper mot varandra och uh, jag kan säga att Pelo egentligen, det finns ingen riktig Pelo Pelo var bara en paraplyorganisation men den som styrde den här pilo som drev den det var alltså eh, Fatah organisation som hade eh Fatah som ordförande och och är, nu nu man säger pilo som menar bara egentligen men menar bara Fatah organisation. Ja? Det är ingen annan organisation det är de som styrde. Eh, men nu och finns inte längre, Och inte heller de har, de har blivit bara en del av ockupationen. De kallas egentligen officiellt. De kallas bara eh, nationella administration. För att administrera ett stort fängelse som är Palisien. Det är som fängelsevakter. Här i Sverige har man också till exempel men Uh, när jag var i fängelset här för mina avsikter så fångarna hade i, i, i, i till exempel uh, här i, i fångarna jag inte bara jag ska stänga av den telefon som uh, inte, med, inte ska vara Ja, jag ska inte mm. Jo, jag ska bara Jo, som jag upp, kom ihåg. när jag var i när eh, jag var alltså i fängelset här så fungen hade en förening som heter Zigzag. och, och de ja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 att uh, at hjälpa ockupanterna att inte uh, uh, internt organisera sina, sitt eget fängelse. Ett stort fängelse alltså. Mm. Det var en mycket diaboliskt uh, organiserad fängelse i Palestina- jag tror de har vandlat hela Parisien och särskilt gasat till den största fängelset i världen idag. Hör du mig? Hallå? Ja, jag hör dig, jag hör dig. Det är bra. Ja, jag tror det var en Okej. Men hur är det du med Hamas? Hamas styr vissa områden där. Hamas styr vissa eh, områden. Hamas...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 de tyckte det var en skandal att Hamas vann valet. Så uh, de accepterade inte att Hamas vinner valet. De vill bara uh, demokrati, bara ifall om det går som de vill. Alltså israelerna. Uh, Så so Hamas då på något sätt tvingades uh, reteröva till Gaza. Det är Hamas som styr idag Gaza. Mm.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 Vi ibland byggs så att den säljer två palestinska familjer. Ja. Så det är de byggde var precis som de vill. Ja, det är skandaler. Mm. Ja. Uh, mm. Vad säger vad, vad säger om läget i Irak då? Det är mycket ostabilt ju. Ja. ja, du vet en sak. Det, det som har hänt i Irak... Det är en utländsk invasion. Det var, det var en revolution. Eller en inre uh, av regimen. Det är amerikanska armén som gick in och ockuperade landet. Och, uh, och försökte uh, uh, hjälpa. Uh, kurderna också för att ta över Irak. Så idag presidenten i Irak är kurd som egentligen, de erkänner inte att de är en del av kurdistan, av Irak. Men då presidenten är kurd. Armedchef är, är kurd. Aha. Uh, kurderna ockuperar många städer och de får hjälp och pengar och, och uh, vapen från både Israel och från USA.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 skitisk uh, identitet sunnitisk identitet det är som om för om Amerika ockuperar Sverige och gav makten till och försöker spela Jehovas vittne mot pengarna och, och uh, gav makten också till uh, mormonerna alltså det är bara till sekter inte till folk det är en fruktansvärt situation och det är samma sak nu de försöker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 enda uppgift egentligen eller uh, uh, enda uh, mål att bekämpa islam och uh, uh, förinta islam så att uh, förinta turkiet därför det enda identitet som kan egentligen förena turkiet i islam om du tar bort islam det går kvar som i Irak bara sektor och några sektor och bland dem den största det är judiska sekt. Mm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 i, så det, det, det finns egentligen längre någon central makt i Libyen. Och i Egypten då försöker de också uh, slå till. Och, uh, så det är en stor komplott, en stor uh, anarki som råder nu i hela arabvärlden. Och Irak är bara en, ett exempel av vad de förbereder till för hela den arabiska världen.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 ja men, men jag kan säga min mor till exempel och min far och mina bröder, de vet inte ens vad är, vad är sunna och shia finns inte ja. men om till exempel nu det kommer, det kommer de försöker alltså i medierna att skapa dessa grupper och beväpna dem men egentligen Uh, för uh, svenska lyssnare som lyssnar mm. jag kan säga att uh, som inte vet vad betyder shia och sunna, sunni det var att uh, när profeten Mohammed dog 600-talet eh, när han dog så innan han dog han var både statschef och profet när han dog då dog han, då han är profeten död, man kan inte göra en ny profet. Men då behövs någon som ska ersätta honom som statschef, som administratör. Och, och då var det efter profeten, det var ungefär fem, fem eller sex kandidater till uh, efterträdaren som statschef. Efterträdaren på arabiska betyder man säger khalifa. Khalifa betyder efterträdaren, profeten.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 var eh, värd som förkännade att bli statschef. Och då hans anhängare fortsätter då att vägra att erkänna den statschef som blir vald. Och på arabiska säger man shiaat ali. Blir, eh, anhängare till ali. Men eftersom det är kort, de säger bara shiaat. Under förstånd eh, under förstådd eh, anhängare till ali. Men man ser inte till dem, och ser Och Sunna, det är bara de andra som vill säga som följer profetens väg. Och det är även Alif. Men det bara att de det Sunna. Sunna byter väg. Och det är därifrån kommer egentligen. Men det var inte religiös tvist. Det var bara en politisk tvist mellan två kandidater. Men de som då var Alisan anhängare, eller Shia. De fortsatt, eh, de blev en Och inom tiden då, började de då, förvandlade den här, de säger nu när Ali dog, de säger att vår ledare, det är hans son, och sin son, son, son till Ali, och son son till Ali, son, son så vidare. Tills det blev, eh, den tolfte, son son till Ali. Mm.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 Uh, han heter Rohani. Oh, Vad va, kan du berätta lite om honom? Ja, egentligen Khomeini han var mycket klok uh, och erfaren som så att han, innan han dog han uh, organiserade det hela på ett väldigt klokt sätt så han har, uh, han har inte lämnat makten till en viss person i diktator. Han har då decentraliserad maktpost till olika grupper, organisationer och arméer och så vidare. Så att det finns ingen person egentligen som är, som är härskare, som är diktator i, i Iran. Så eh, när då till exempel Khomeini dog, då valdes eh, Ayatollah Khaminay.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 och det är Khaminei. så till exempel Najed han har avgått nu och man har valt en ny men äh, äh, när han väljs då han har egentligen han har inte en makt som till exempel Reinfeldt eller Sarkozy eller, äh, eller Holland har i Frankrike mm. han har ungefär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 Eh, grundlagen och han kan blanda sig ibland och eh, säga ja eller nej men i praktiken eh, för att inte revolution blir studen av några grupper eller några eh, andra grupper så eh, man har gjort många eh, mekanismen som gör att revolutionen är skyddad genom till exempel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 det var godkänt ett tiotals eh, kandidater som var godkända. Och eh, allihopa då var anhängare till revolutionen, till Ayatollah Khamenei. Ja. Så det är ingen. Det är ingen eh, han som blev vald. Han var förstas mot presidenten som. Mot eh, Ahmadinejad. Men han är inte mot själva regimen eller mot den islamiska staten. Han är själv religiös. Men samtidigt han kan inte göra något som emot, som strider mot revolutionen. Eller som strider mot den ledaren för iranska revolutionen. Så det är fortfarande...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 Uh, han som valdes nu uh, han är 50 år gammal ungefär och uh, han egentligen hela hans kampanj uh, du vet han försökt förstås uh, kritisera Ahmed el honom och han klagade honom för detta president för att han har isolerat landet. Han har fullt politik som gör att eftersom landet leder nu under boykott, under blockad eftersom Israel anklagar honom för att han förbereder eller han förbereder försöker då få för, för, för Iran att de vapen men egentligen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 Att ha samma rättigheter som hon som den som Israel själv uh, und, uh, har. Det, det är ganska den god den judiska friheten, den sionistiska friheten att säga att Israel har rätt att ha att atom vappen själv vapen, Men Iran har inte har inte det. Trots att Iran egentligen det är mycket stor och uh, regional. Det är 80 miljoner invånare, men Israel det är bara 6 miljoner invånare. Israel, och, eller nej, Iran är tio gånger så, sen landet det är det mycket, mycket stort land. Det, det, det, vi begränsat till 15 olika länder, eh? Ryssland, Turkiet, Irak, eh, Pakistan, Turkminister, Alad Asmen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 Ah, det är, det är, äh, Va? Israel, is, ja det är Israel, ja det stämmer. Egentligen. Det, det, det är en skandal också att det är, det, det är så här att is, Israel ligger inte i Europa, på kartan i alla fall. Äh? Men, men eftersom egentligen äh, Israel utövar en sorts ockupation i Europa. Äh? De ja. ockuperar Sverige, Frankrike, Tyskland. Det är en politisk occupation. De ockuperar inte. Israelerna, de inte landet militärt. De ockuperar Europa eh, politiskt, massmedialt, ekonomiskt. Precis som de ockuperar också Amerika och eh, Ryssland och ockuperar även egentligen många andra länder. Och därför för de.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 Uh, sträcka sin makt och sin uh, strategisk uh, livsrum uh, till alla länder där finns, och även om det finns, om det finns bara en jude. Vilken vilka min, vilka minister var det som kallade palestinierna för, för gräshopper som skulle utrotas? Det var Shamir.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 Uh, Guds folk det utvalda folket. Mm. Det, alla alla rasismer egentligen kommer från judendomen från zionismen i världen. Vi, vi måste avsluta. Av, avsluta vi okay. ä, en minut. Vi, vi hörs. Hej. Vi hörs. He Hej då. Hej då. Uh, ja, vi, vi tackar Ahmed Rami där och uh, vi återkommer, uh, jag återkommer uh, med direktsändningar här. Vi lämnar över till uh, Julinberg också nu vid studion, uh, studiefrekventa tar över sändningen klockan 18.00. Det var en livesändning här. Livet lite äldre Vi förändras år från år Tiden sätter för sina skår Men ditt skratt det är detsamma Och din hand är lika varm Välkommen hem Och du vet jag vill ha dig här Ja, jag vill att du stannar kvar för kärleken and shine. Och din hand ligger varm. damer och herrar, nu lyssnar vi på kulturföreningen Jaldarhornet, Sverige vakna, och eh, vi har 18 eller 19 grader temperaturer, 1008 hektropasjall i lufttrycket och det är lite grått det, ut, det skulle kunna bli regn det är lite grann blåser lite ute men det var till helg, missommarvete i alla fall. Det måste man ju säga. Det var bara första midsommar också som. Eh, Lässigt inte vara här. Det är så sorgligt det här. Men jag ska öppna telefonväkter nu <coughs> på 8.121.00 ska jag radion på. Ni kan ringa från och med nu. Eh, så, så kommer det direkt ut i hjärten här. Vi <coughs> eh, säljer mina stämband. Ja, jag vet väntar, annars måste vi fortsätta med någon låt eller någonting. Ja, det är bara synd att jag inte kan välja några av de låtar som jag har. Jag har ett oerhört stort arkiv med gamla låtar, rockmusik och slagor och allt möjligt sådant. Eh, det vet man brukar spela så förut lite igen. Det var ju nya låtar varje program på det viset. Det var ju sällan det återkommer samma men det, nu går det inte det. Jag får inte göra det för Gunnar. Jag väntar nu på ett 21 0 om någon, någon, någon så ringer annars så får vi ta och spela en låt till. Ja, det är konstigt. Jag tycker folk borde ju, eh, kunna lyssna på radion den här kvällen. Jag vet inte om det är fotboll eller <låder> natt på tv eller idrott eller någonting som tar hela uppmärksamheten. Ja, jag tar ändå till en kort paus. Då reser jag till Södersland Till varm och solig strand hula natten lång i takt med vindens melodi sjunger vi i vårt eget Programledningen fungerar ganska bra måste jag säga. Det hörs vilken skillnad det är, när det är mot internet och digital överföring när Gunnar sända och när jag kör igång här i programledningen är ordentligt. Nu går det liksom lite bättre. Att jag en det här så skulle det bli ytterligare ett steg bättre. Så det inte behöver föras några långa sträckor i till eller någonting sånt ifrån. Jag väntar fortfarande att det är någon som ringer här på 81 00 ja, Och nu ska radion på. Det är konstigt att det ska behöva vara så tyst. Jag vet inte, nu har väl det <coughs> om alla semester börjar så att det ute på landet eller någonting sånt. Det kan ju vara det också. Jag väntar på om någon, någon som ringer. Annars får vi ta någon annan låt här. En kort paus då får vi göra det. Ja, det var ju stort intresse verkligen när, när radions barndom. När nästan varje natt så var det någon förening som sände nattsändning. Och det hörde man mycket. Man kom, kom, fick höra många föreningar som man inte visste om existerade ens en gång. Det var ju det ofta. Men eh, vi får ju se om det kommer någon... Radio Nord Revival i sommar Hittills har jag tyvärr inte hört något Man ska sända lite Radio Nord. Ja nu är det kanske någon som ringer Nu får vi se om det kommer en signal till Hallå? Ja god fortsättning i år På mitt sommarälgen Ja god fortsättning själv. Ja Det sa ju inte Gunnar någonting om Nej, att det var jag tänkte just att Sverige placerade ingen för eller sånt idag. Det gör han ju aldrig tyvärr. Han spelar ju den där eländiga hårdrocken eller vad det nu är för någon så kallad nationell musik. Ja, det var ju någon sån eh, skiva. Nej, är det bättre med vikingarna. Istället för den där jävla amerikanska popmusiken. Det är så urläst på dygnan. Ja, men det du... vikingarna har gått till ganska många gånger här nu. Ja, men då kan du väl tala någon annan skiva då? Det finns bara den. Ja, men det måste väl finnas någon annan skiva. Gunnar skiv. har skickat hit den med lite musik här förr, så det är inte mycket. Nej, men som sagt, det ska ju vara någonting sånt. Men hur som helst i alla fall, jag... På midsommar, jag, jag tittade på Radio STs hemsida, det står att de hade ställt in sändningarna på grund av tekniska problem. Ja, men det gäller inte nu, det var väl jag hade kommit in på sjukhus. Ja, men det står så på deras hemsida. Ja då är det fel, för det var en ny sändning vi gjorde idag, det är inga tekniska problem i regel, det är bara den här programledningen har ju Jag hoppas att radielänken är igång så småningom, för den var ju, men Måka gick den i fyra år eftersom den Så dagen. det var en sändning idag då? Ja. Var det en livesändning fast nu? Ja eller? det var det ju, det var ju han lång som satt här. Det var David ja då var det lång. Ja. Det kommer ja. ju i repris i morgonen tidigt och sen på torsdag och en vecka till sen. Ja, vad var det när eh, sa någonting om midsommar då? Nej, inte vad jag kommer ihåg. Det var mer bara att det varit, jag kommer inte ihåg så nog. Det var ingenting speciellt. Nej, alltså på jag... tid. Nej, jag tycker att han är, är märklig. Äh, lång är väl mer seriös, men Sverige. Men någon Boström, det spelar ingen roll om det är nyår, midsommar, påsk eller julafton. Det är kvittar för honom. Ja, det får vi ta kontakt med honom på internet. Ja, men han svarar inte på någonting. Han är hemlig. Jaha, ja, det är väl många som är. Det är Gunnar också. Man vet inte exakt var han bor eller någonting. Nej, men hur som helst. i alla Igår så var jag på... Värmde Hembygdsgård och eh, firade midsommar då med majstångsresning. Jag blev förvånad över var otroligt mycket barn det var där. Ja, alltså, det var ja, mycket... det är väl en fest. det minns var det Jag tyckte den här ringlekarna för barn var roliga som Stockholmsstaden ordnade i Stockholm här. Ja, nej, det var, men det, var, och det, var sådant. det var väldigt mycket barn. Och så var det ju Värmde som spelade. Så det var en riktigt svensk konventionell... Eh, midsommar med bara såna här svenska barnlekar och de körde ju raketen på slutet all vad det nu heter. Någonting. Ja just det, många låtar, det är ju samma som på julen. Jo ja, ja, det är det. Ja det är roligt att sätta och pratade lite grann med att han, han var från England och han var gift med den egyptiska och de har två barn, den ena heter India och den andra heter Sahara Aha. och särskilt den, den egyptiska kvinnan hon pratade ju perfekt svenska engelska när de pratade med lite brytning och så, han har ja. varit i Sverige i tolv år men de uppskattar ju den svenska kulturen på alla sätt och vis liksom. och då tänkte jag så här att våra svenska nationalister och liknande man läser ingenting jag tänkte nu när jag gick in på på Radio Estes hemsida då skulle jag haft någon skrivet då om Uh, ja, vår midsommarafton och liknande. Oh. Nej, jag tycker att de lever oftast i en ganska inkokt och inkrökt värde där gänget. Ja, men du får väl ha kontakt med dem. Jag, vill ja, inte... men jag säger ju det. Du ställer frågan. Varför ringer inte folk in till programmet? Men när du varje gång man säger till. Du får kontakt med dem. Vad ska man prata med dig om då? Ja, radioteknik. Ja, och, men okej. Okay, vad du, du, du, du, folk hade för radio. Ja, men om du bara vill prata och... radioteknik. Om du bara vill prata radioteknik. Då får du väl sitta där och prata för dig själv. Då säger vi så. Hej. Okay. Ja, men det här har ju varit ett stort intresse, vet jag. Det finns ju stora radiosamlare som har enorma lager med radioapparater och utrustning och mickar och telegrafnycklar, allt möjligt. Och 2100, det är 2100, det fortfarande en, en kort paus ska jag ta, lägga på någonstans. Det är det till radio- och kommer här, radio- och Musik som gillar att ta så välkommen hit, höras med 70-talet radio Nord. Ja, ni lyssnar till Radionov, stationer som sänder musik för både gamla och ung och stationen som ger er just den underhållning ni lite om. Så välkommen Radio Ärade lyssnare Vi sänder nu en hälsning från Radio Nords Jack S. Kortsack Kära lyssnare Radio Nord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 Så här låter den Radio Nordvalsen Kärlek i rymden Radio Nord Radio Nord Radio Nord Om kärleken Sjunger en valssjå som kärleken drömmer om och kanske han flyr till dig någon gång. Den I en dans i, ett I, eten, i redan, han på strång. han skjuter sitt den Melodin reagerar i gungur i varje i varje visor och i alla och i gränsen spor och när som solen är i det här kring julen på dansen till Till din gloria, till glada, och smyger mig nära i hjärta, jag känner. Jag kommer en, och bringar ett budskap i till jord. Radio Nord material. Det skulle man väl kunna intressera eh, sig för och ringa och eh, berätta hur det var när ni lyssnade på Radio Nord och sånt. Det var ju en sens sensation. Nu kanske det kommer något. Hallå. Hej. Hörde mig? Ja då. Prata på nu. Så. Jo. Jag tänkte bara säga att jag har hört att det visst finns någon plan på någon någon upptagande av något, något ja, om det ska vara någon Radio Nord Revival eller vad det var, men någon så, något som har något med någon kortfogssändning att göra. Ja, det, det, var var med, det skulle roligt, vara med, men... det har med Radio Nord. Det skulle vara någon gång längre fram i höst kanske. Ja, just det. det var ju roligt. jag är ju möjligt att lyssna på kortfog. Jag är ju fenomenalt bra jag det här. Ja, så att det är nog inte helt uteslutet att det, att det händer någonting igen i eten. I Nej, just det. Det är lite... Är lite tomt när, när man inte har hört något och en stor del av sommaren har gått och jag tycker det är roligt det här du vet och jag skulle kunna göra bättre program om jag hade råd att engagera folk som spelade och sjöng här ibland och vi satte något musikinstrument här i studien och så vidare mm. och det, det är lite mer fart på telefonväxter säkert och inte bara politik jämt Nej. Det, Jag det tror är också det är ju... att, det, att det har får så kort sändningstid bidrar ja. till också. Det, det början... det... Om du fick jobba för någon annan förening så skulle du kanske ha mer utrymme att göra det. Ja det är klart om det fanns någon som hörde av sig för här är ju tekniken. Ja. Äh, Rätt bra, bra när det är där, bara mm. får radielänken reparerad antennen på taket där. Äh, så kommer det gå väldigt säkert och bra ju kvalitet också. Ja. Nu hörs det väldigt bra här. Ja, Just nu är PM-delen reparerad. Ja. Ah, ja. Det, jag ville bara nämna att jag har hört talas om att det kanske är något på gång. Så får vi ja, Så vi får vi får Tack med. för att du ringde. Mm. Hej då så jag en lite sidokom. Jag måste byta. Hej. Ja det är så. Det är så lite sidokom. Det väl därför folk inte ringer och sånt. Alltså Kulturföreningen, Alla som i Sverige vaknar och är ansvarig för Gunnar Andersson. Vi ska ta en kort eh, låt eller någonting nu på slutet här för nu är det slutet om en minut ungefär. Hej, hej så länge. Det går alltid bra att ringa med eftersändningen en halvtimme efter fem och en halv ungefär. hej. hej.